Capitolul 3 Dimineața era încărcată de brumă și foarte jilavă. Observasem umezeala din afara ferestruicii mele ca și cum cine știe ce spiriduș ar fi plâns acolo toată noaptea și s-ar fi folosit de geam ca de o batistă. Am văzut pe urmă umezeala întinzându-se pe gardurile de merișor golașe și pe iarba rară ca un fel de pânze de păianjen mai grosolane. Atârna de la o rămurică la alta, de la un fir de iarbă la altul, zăcea lipicioasă și atât de deasă, încât abia când m-am apropiat mult am zărit degetul de lemn de pe stâlpul care îndruma pe oamenii spre satul nostru, o direcție pe care nimeni n-a luat-o vreodată, că nu îndrăzneau să se încumete până la noi, iar când mi-am ridicat ochii spre el, în conștiința mea încărcată mi-a apărut ca o fantomă, din care picurau strop și care mă oferea vasul închisoare. Când am ajuns la mlaștini, ceața se îngroșase și mai mult, așa că în loc să fiu eu acela care alergam spre ceva, aveam impresia că totul alerga spre mine. Un lucru foarte neplăcut pentru un cuget încărcat. Porțile stăvilarelor și malurile se repezeau spre mine dintre neguri, parcă strigându-mi, cât se poate de limpede. Priviți băiatul cu plăcintă altcuiva, opriți-l! Cirezile mi-apărură în cale la fel de brusc, fixându-mă cu privirea și scoțând aburi pe nări. Hei, furăciosule!" Un bou negru cu o pată albă pe gât, care în conștiința mea tulburată luase aerul unui prelat, m-a fixat cu încăpățânare, mișcându-și capul turtit după mine, atât de acuzator încât am îngăimat. N-am avut ce face, domnule, n-am luat-o pentru mine." La care animalul a plecat capul, a scos un nor de aburi prin nări și a dispărut, zvâgnind din picioarele de dinapoi și răsucindu-și coada. În tot acest timp mă îndreptam spre râu, dar oricât de repede aș fi mers, nu reușeam să-mi încălzesc picioarele, de care parcă se sudase umezea la rece, așa cum lanțul se sudase de glezna omului în întâmpinarea căruia mă grăbeam să ajung. Cunoșteam drumul până la baterii destul de bine, pentru că fusesem acolo într-o duminică cu Joe, iar Joe așezat pe un tun vechi îmi tot repeta ce o să ne mai distrăm noi acolo când o să ajungă ucenicul lui. Toate astea, în buimăceala creată de ceață, m-am pomenit că o luasem prea la dreapta și, în consecință, a trebuit să mă întorc pe partea râului, pe țărmul cu bolovani nesiguri, ieșind din noroi și cu țăpușii care măsurau adâncimea fluxului. Mi-am văzut de drum în mare grabă, am traversat un șanț pe care mi-l aduceam aminte ca fiind în apropiere de battery și tocmai mă cățăram pe dâmbul de dincolo de șanț când l-am văzut așezat drept în fața mea. Stătea cu spatele la mine, cu brațele încrucișate și capul îi pica în jos, toropit de somn. De vreme ce dădusem peste el pe nepusă masă, m-am gândit că poate era mai bine să vadă că îi adusesem mâncare, așa că am înaintat tiptil și l-am atins pe umăr. A sărit ca ars, însă omul nu era cel pe care îl știam, era cu totul altcineva. Și totuși și omul ăsta era îmbrăcat în zeghea aspră și avea un fier prins de picior, era șchiop, răgușit, frigurat, la fel cum era și celălalt, numai chipul era diferit, iar pe cap avea o pălărie groasă, moale, cu boruri largi. Toate astea le-am zărit într-o clipă, căci atât am avut la dispoziție. M-am jurat și și-a repezit pumnul către mine, însă lovitura a fost vlăguită, slabă. Nu m-a nimerit și aproape că l-a pus la pământ pentru că s-a împiedicat și apoi a rupt-o la fugă prin ceață, împleticindu-se tot mai rău, până l-am pierdut din ochi. ăsta flăcăul, m-am gândit, eu simțind cu inima am sparge coșul pieptului. Ba chiar aș zice că era cât pe ce să simt și o înjunghietură, înficat, dacă aș fi știut cam pe unde e. După câteva clipe am ajuns la Battery, unde l-am zărit pe omul meu. Încă ținându-se cu brațele pe după umeri și șontăcăind de colo-colo, de parcă nu făcuse altceva toată noaptea. Mă aștepta. Era limpede, că țepenise de frig. Era gata-gata să pice în fața mea, răpus de îngheț. În ochi avea o privire atât de înfometată, încât atunci când i-am întins pila și am pus-o pe jos în iarbă, mi s-a părut că ar fi fost în stare să dacă nu mi-ar fi văzut și bocceaua. De data asta, nu m-am mai ținut cu capul în jos ca să vadă ce am în buzunare ci m-a lăsat să stau în picioare lângă el, când am desfăcut baerele și mi-am golit buzunarele. ce în sticlă, băiete?" Rachiu." Își fundate deja bucăți de carne în gură într-un mod cât se poate de curios, aproape ca cineva care vrea să o pună la păstrare, nu să o mănânce. Însă se opri la un moment dat ca să tragă o dușcă. Clănțănea însă tot timpul, atât de violent, încât abia reuși să țină gâtul sticlei între dinți, să nu o muște. Cred că aveți friguri," am spus eu. S-ar putea," răspunse el. Nu e sănătos să rămâneți prin locurile astea, am spus. Ați stat culcat în bălți și acolo sunt friguri cu duiumul. Să știți că dau și romatism. Măcar să mă satur înainte să morfă cu el. Asta trebuie să fac dacă tot o să atârn într-un ștreang acolo. Ce mai? Dar scap eu de friguri, n-avea grijă. Rodea osul și șumplea gura cu bucăți de carne, pâine, brânză și plăcintă cu carne toate odată. Și se uita neîncrezător la cețurile din jur, deseori oprindu-se chiar din mestecat ca să tragă cu urechea. Cine știe ce zgomot real sau închipuit, vreun clipocid de la râu sau răsuflarea vreunui animal din mlaștin îl făcea să tresară. Spuse dintr-o dată, nu cumva ești vreun prefăcut? N-ai adus pe nimeni cu tine, ai? Nu, domnule, nu. Și nici n-ai scăpat vreo vorbă ca să ți se ia urma? Nu. Bine, zise el, te cred. Să știi că ești un nemernic mare dacă la vârsta asta dai ajutor să pună laba pe un prăpădit, care și așa e vânat al naibii și vai de capul lui." Îi scăpă un ignet care semăna cu sunetul unei rotițe de ceasornic, gata să bată ora. Își trecu mâneca soioasă și zdrențuită peste ochi. M-a cuprins înduioșarea privindul, cum încet, încet devenea venea tot mai absorbit de plăcintă. Mi-am luat inima în dinți și am spus, Mă bucur că vă place." Ai zis ceva?" Am spus că mă bucur că vă place." Mulțam, băiete, îmi place." Privisem de multe ori la câinele nostru cel mare de acasă, cum își hăpăia mâncarea, iar acum observam că felul în care mânca omul semăna cu al lui. Luam bucături zdravene și peneră suflate, ca dulăul. Le înghițea, sau mai bine zis, le hăpăia în mare grabă. Din când în când se mai uita într-o parte sau în alta, ca și cum din toate părțile îl pândea primejdia ca cineva să vină și să ia plăcinta. Era prea agitat ca să o poată savura în m-am gândit eu, sau ca să stea și cu altcineva la masă, fără să se repeadă la el. Iar toate astea îl făceau să semene cu un dulău. Mă tem că lui nu o să-i lăsați nimic, am spus eu sfios, după ce tăcusem o vreme cu gândul că nu era prea politicos să fac acea remarcă. Iar de unde am luat mâncarea n-a mai rămas nimic. Tocmai certitudinea asta mă împinsese să fac observația respectivă. Să-i las ceva? Cui?" cu omul, oprindu se din rosul osului. Flăcăului, cel despre care vorbeați, care se ascunde cu dumneavoastră. Aha! replică el aproape scoțându-n râs aspru. Ăla, da, da, ăla n-are nevoie de mâncare. Mie mi s-a părut că are, i-am răspuns. Ți s-a părut când? Adineuri. Unde? Acolo, am spus eu, arătând cu degetul, uite acolo unde am dat peste el moțăind și am crezut că sunteți dumneavoastră. M-aș făca de guler și m-a sfredelit cu privirea atât de cumplit, încât mi-a trecut prin cap că-i revenise iar ideea cu tăiatul beregatei. Era îmbrăcat ca dumneavoastră să știți, numai că avea pălărie. Am îngăimat eu tremurând ca varga și, și încercând să fiu cât mai delicat și avea și lui nevoie să-mi prumute o pilă. N-ați auzit tu azi noapte? Deci au tras totuși, spuse el ca pentru sine. Mă mir că nu l-ați auzit dezlușit, i-am răspuns eu, fiindcă noi l-am auzit de acasă și stăm mult mai departe și, în plus, aveam și geamurile închise. Păi, pricep, spuse el, când ești de unul singur în pustietatea asta și n-ai nimic, nici în cap, nici în burtă și mor de frig și de foame, nu mai auzi nimic toată noaptea decât tunuri care trag și voci care răgnesc. Vezi soldații în uniforme roșii pe care cade lumina de la torțele din mâna lor. Îi vezi cum se adună și te încercuiesc. Auzi cum îți strigă numărul, auzi cum te somează, auzi țăcănitul trăgacelor și ordinele date, fizgata, arma la ochi, nu-l slăbiți, și îl înhață, și s-a zis cu el. Păi azi noapte mi s-a părut că zărez nu numai o poteră, ci o sută, mărșăluind la pas. Stângu, dreptul, stângu, lua ar, dracu! Iar de tun ce să mai vorbim, păi-am văzut cum se ceața de la o bubuitură, parcă era ziua în mare. Dar omul ăsta până atunci vorbise de parcă eu nici nu eram acolo. Ai observat ceva la el? Avea multe zgârieturi pe față, am răspuns, amintindu mi amănuntul pe care nici nu știam că le reținuse. Nu cumva aici," exclamă omul, lovindu-și puternic obrazul stâng cu dosul palmei. Da, acolo, acolo. Și unde e?" Își îndesă în sân, sub haina cenușie, restul de mâncare. Arată-mi pe unde a luat-o. Am să-l pun la pământ ca pe un copoi turbat." Lolar dracu de fier norocit care mi-a terminat piciorul! Ia dă m mă băiete!" Am arătat direcția în care ceața l învăluise pe celălalt individ și a ridicat ochii pentru o clipă, însă imediat a plecat spre iarba umedă și deasă și a început să mânuiască pila ca un apucat, fără să mai țină cont de mine sau de picior. Avea o rană veche care sângera, însă o trata ca și cum ar fi fost un obiect fără simțire, la fel ca pila. Din nou îmi sărise inima în piept când l-am văzut că îl cumprinsese iar graba nebună și mi-era groază să mai rămân departe de casă. I-am spus că trebuie să plec, însă el nici nu m-a luat în seamă, așa că am socotit că cel mai bun lucru era să o imediat. Ultima dată când l-am zărit, stătea tot cu capul plecat peste genunchi, muncindu-se să taie cătușele și mormăind tot felul de insulte la adresa piciorului. Ultimul sunet pe care l-am auzit când m-am oprit să ascult în ceață a fost hârșitul pilei pe metal.